Suntem la penultima ocazie al acestui șir în care am cunoscut atât de multe lucruri profunde despre Biserica lui Dumnezeu. Aseară am vorbit despre ultima biserică și pentru că tema din seara aceasta este la fel de profundă și de actuală, ea se leagă într-un fel de tema de aseară. seară. Știu că în mintea multora dintre dumneavoastră s-a născut o întrebare. Bine, dar care e biserica aceea? Ce nume are biserica lui Hristos, ultima biserica lui Hristos din istorie? A? Nu v-am dat răspunsul la seară la această întrebare a sufletului. Pentru că am dorit să-mi rămâneți în minte cu caracteristicile bisericii lui Dumnezeu. Și caracteristicile acestei biserici a Lui Dumnezeu este că apare la împlinea profețiilor, păzește și propovăduiește păzirea poruncilor Lui Dumnezeu, are credința Lui Isus Hristos, se bazează pe scripturi fără să adauge sau să scoată, are darul spiritului profetic și apoi are de transmis o solie către întreaga lume, către orice om de pe fața pământului. Trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să conducă fiecare inimă să înțeleagă care este această biserică. Totuși, la un moment dat, în desfășurarea temei din această seară, veți primi și acest răspuns. Tema din seara aceasta poartă ca titlu Profetul aurul și biserica. Da, știu, în trecut a existat un film și mai este și astăzi, Profetul Aurul și Ardelenii. Un film românesc. Nu știu ce prezintă filmul respectiv, nu mi-aduc aminte. Dar vreau să vă spun că în zilele în care noi trăim, știți cine sunt cei, cele mai bogate instituții din lume? Cine e cel mai bogat om din lume? Știți cine? Bill Gates, după unii. După noile cercetări se pare că Vladimir Putin are o avere în secret mai mare decât Bill Gates. Uh, istoricii însă sunt de altă părere că Revoluția Bolșevică a avut ca rol să scoată din arena istoriei pe cel mai bogat om din lume, țarul Rusiei, pentru cel Mare dacă s-ar -ar găsi un moștenitor și ăsta a fost motivul pentru care Revoluția Bolșevică a umorât tot ce se putea din urmașii țarului, dacă s-ar găsi astăzi un urmaș azi mâine sunt 100 de ani de la dispariția lor sau a trecut, nu? Au trecut pentru că revoluția a fost în timpul celui de-al doilea război mondial, la finalul celui de-al doilea război mondial. A primului război mondial, da, 1918. Acum, e în preajma aceasta, 100 de ani. Istoricii spun că dacă s-ar găsi un urmaș și ar revendica ceea ce mai este fostă proprietate care mai dăinuiește ca teren, mină, acel care ar revendica și ar primi aceste proprietăți ar fi cel mai bogat om din lume. Imposibil de echivalat sau de ajuns în viață de cineva pe pământul acesta. Asta spun istoricii. Dar istoricii mai spun ceva. Că nu acești oameni sunt cei mai bogați din lume. Știți cine sunt cei mai bogați? Care sunt cele mai mari uh, instituții care dețin cele mai mari monopoluri în lumea asta? Bisericile. E corect. Domnul Hristos a venit pe pământul acesta și le-a spus ucenicilor, voi când mergeți, să mergeți cum? Fără? Straisă. Adică să nu luați nimic de la nimeni. Și după Revoluție la noi în țară s-au retrocedat pământurile și pădurile. Cine au primit cele mai multe pământuri și păduri? Bisericile. bisericile. Care biserici? Ortodoxă. Eu nu mă așteptam să dați nume. Mă așteptam să vă gândiți în mintea dumneavoastră. Toate bisericile istorice. A venit la mine... Uh, fostul director al liceului din Teaca, domnul Mihalci, uh, este încă profesor și ne cunoaștem destul de bine și dânsul este consilier al primăriei și a venit ca să-i spun proprietățile bisericii adventiste. Și am spus, noi n-avem nicio proprietate ca teren. Singura noastră proprietate e lăcașul de cult unde ne adunăm. În rest nu avem Păi cum? Așa a zis Dumnezeu. Păi zice... Cele mai mari proprietăți sunt ale bisericilor. Oameni buni, orice biserică care are proprietăți materiale în afară de locașul de cult, nu împlinește porunca lui Dumnezeu și nu este împlinitoare a voiei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Cele mai puternice bănci din lume sunt proprietatea unor biserici. Marile fabrici din lumea aceasta. Și nu vreau să numesc aici pentru că nu predic împotriva unei biserici. Eu predic niște principii. Predic adevărul lui Iisus Hristos. Și fiecare om este obligat să cântărească să caute, să se informeze. Obligația mea este să-L prezint pe Hristos și adevărul său. Iar Hristos a zis, fără pungă și fără straiță. Însă, întotdeauna de-a lungul istoriei, religia s-a împletit cu banii. Iar, așa cum știți vorba din popor, banul este ochiul cui. Uitați-vă că prietenia dintre doi oameni merge până unde? Până unde? Până la împărțit banii. Relațiile dintr-o familie între frați și surori ajung până la împărțirea Averii. De aceea am intitulat tema din seara aceasta Profetul, Aurul și Biserica. Nu e o temă ușoară, cum vă spuneam. Haideți să luăm cu începutul. Vreau să deschidem Sfânta Carte a Scripturii în Cartea Numerilor, la capitolul 22. Majoritatea dintre dumneavoastră știți despre ce este vorba aici. E vorba de Balam. Prorocul Balam sau Văzătorul Balam este unul dintre cei care enunță acea profeție care vorbește de Steaua care răsare în răsărit. Și după care magii au venit până la Ierusalim. Prin urmare, era Balam proroc sau nu era? Era! El a rostit această profeție care se, peste secole îi face pe magii aceia gâni să știe că s-a născut Isus și să vină până la Ierusalim ca să-i să aducă chinare lui Mesia. E bine... Balac, un împărat căruia Dumnezeu i-a dat sute de ani de har, așa cum am auzit aseară, peste 400 de ani de har, când vede că vine poporul lui Dumnezeu din Egipt, ca să-și primească moștenirea, trimite pe bătrânii Moabului la Balam, de la versetul 7, bătrânii lui Moab și... Bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei darul pentru ghicitor. Au ajuns la Balam și au spus cuvintele lui Balac. Balam le-a zis, rămâneți peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și că pe Moabului au răspuns, au rămas la Balam. Dumnezeu a zis, a venit la Balam și a zis, cine sunt oamenii aceștia care îi ai la tine? Balam a răspuns lui Dumnezeu. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună iată un popor a ieșit din Egipt și acopere fața pământului, vinodar și blastă mă -l. poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni. Vedeți? De deci ce înțelegem un lucru. Omul a vrut întotdeauna să aibă un proroc al lui Dumnezeu care să facă ce îi place lui. Adică vine și, vino și blastă-mă pe ăla și binecuvântă-mă pe mine. Cam așa gândesc toți oamenii, nu? Cam așa se duc oamenii la biserică. Ca Dumnezeu să-i binecuvânte pe ei și să-i blastă pe ceilalți. Poate că nu chiar așa. Dar cam tot acolo suntem, nu? Da, haideți să vedem ce se întâmplă. Dumnezeu a zis lui Balam, să nu te duci cu ei și să nu blastăm poporul acela, căci este cuvântat. Balam s-a sculat de dimineață și a zis petenilor lui Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Vedem că în versetul 16 împăratul trimite o nouă delegație. Au ajuns la Balam și au zis, așa vorbește Balac fiului Țipor, nu mai pune piedici și vino, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, mai vino te rog și blasămă pe poporul acesta. Oamenii și-au dorit din totdeauna ca să aibă un slujitor al lui Dumnezeu care face ceea ce le place lor. Și oamenii, în vremea de pe urmă, spune cuvântul, își vor da învățător după, după poftele lor. Dragii mei, s-a schimbat cu ceva vremea lui Balam până astăzi? S-a schimbat cu ceva? Nu. Mai e un lucru. De ce credeți că a venit delegația din nou la Balam? Și aici se surprinde că și un om care vorbește cu Dumnezeu este ușor de ispitit cu banul. Ce a răspuns în versetul 13 Balam după prima venire a delegației? Ce duceți-vă înapoi în țara voastră că și Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și aici arată o altă realitate că omul lui Dumnezeu, nu un preot de rând, un proroc. Atunci când omul este ispitit cu banii, omul are tendința să facă cei cer banii. În loc să zică Balam, nu pot să merg cu voi, că vreau să ascult de Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a spus că acel popor este binecuvântat și nu poate fi blestemat. Ce zice prorocul? Dumnezeu nu vrea să merg cu voi, dar eu vreau. Și acum când vine a doua oară, din nou zice, putea să le spună din start, mergeți înapoi, că nu are rost să-L pe Dumnezeu, mi-a zis că nu și nu. Dar el spune, mai rămâne și noaptea asta. Cam să-L pe Dumnezeu, poate s-a răzgândit Dumnezeu. Cam asta era ideea. S-a răzgândit Dumnezeu? Nu. Dar Dumnezeu îi spune așa. Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme versetul 20, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi? spune și în timp ce balam se duce cu măgărița lui, zice că Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că plecase. Păi nu Dumnezeu îi spuse să se meargă. Vreau să înțelegeți un lucru, că Dumnezeu ne lasă să facem ceea ce noi hotărâm. Avra Balam s-ar fi dus cu toată inima. Și dacă, Dumnezeu, dacă el s-ar fi dus cu toată inima, Dumnezeu a zis bine: Dacă tu vrei să te duci, dacă tu așa le-ai spus încât ei au venit înapoi la tine, du-te, dar să spui, să faci doar ce îți voi, spune. Și pe drum, în timp ce merge, Dumnezeu se aprinde de mânie, versetul 22, și îngerul Domnului s-a așezat pe drum ca să-i stea împotrivă. Balam era călare pe măgărița lui, și cei slujitori erau cu el. Dar el nu vedea îngerul Domnului. Și după ce se întâmplă lucrul acesta a treia oară, măgărița vede din nou pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balam. Balam s-a prins de mânie, versetul 27, și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balam: Ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? Și Balam, în loc să-și dea seama că n-are cum să vorbească o măgăriță, el vorbește cu măgărița ca și cu un om. Versetul 28. 29 Balam a răspuns măgăriței, pentru că ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Unde voia să meargă Balam? Să facă banii, nu? Măgărița a zis lui Balam, nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa ceva? Și el a răspuns nu. Domnul, a deschis ochii lui Balaam și a văzut pe Îngerul Domnului stând pe drum cu sabia scoasă în mână. S-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ și Îngerul Domnului i-a zis Pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată, eu am ieșit să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Atunci când omului Dumnezeu, când prorocului Dumnezeu când preotul lui Dumnezeu slujește pentru bani, e un drum care merge la pierzare. Balaam a zis îngerului Domnului, versetul 34, am păcătuit că nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum dacă nu găsești că e bine ce fac, mă voi întoarce. Îngerul a zis, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balam a plecat înainte cu căpetenile lui Balac. Istoria mai departe ne spune că a ajuns acolo și împăratul îl duce pe munte să vadă o parte a știrii. să blesteme. Și el nu poate blestema, ci binecuvântă. Și îl duce în altă parte, și nu binecuvântă. Și îl duce într-un loc din care vede tot poporul lui Dumnezeu întins, și din nou prorocul binecuvântă. Și atunci împăratul zice, întoarce-te acasă, nu ești vrednic. Și l-a trimis acasă. Tot istoria biblică ne spune că prorocul n-a fost mulțumit că n-a primit banii. Și s-a întors înapoi la, Palam, la Palac. Și l-a învățat cum să facă. Dacă nu poate să blesteme el, să-l facă pe popor să se blesteme singur. Și i-a spus împăratului: Fă un ospăt mare. Și invită pe fiul lui Israel la ospătul acesta să se închine la idoli cu ai tăi. Pentru că el știa că dacă se închină cu păgânii, Dumnezeu nu bine cântă pe Israel. Și așa s-a întâmplat. Și în ziua aceea au, au murit cu miile din poporul lui Israel, pentru că Dumnezeu a lăsat urgia lui să loviască pe poporul Israel. V-am adus această întâmplare din Vechiul Testament înainte, ca să vedeți că atunci când omul lui Dumnezeu, chiar dacă poate rosti prorocii adevărate despre Dumnezeu, Devine interesat de bani. El își pierde statutul moral. El își pierde legătura lui cu Dumnezeu. Și el ajunge să-i conducă pe oameni să se supună celui rău și să primească blestemul asupra lui, asupra lor. Știți cum a sfârșit Balam? Împreună cu tot? norodul sau cu tot norodul lui Palac, au fost omorâți în aceeași zi. La fel se va întâmpla în zilele de pe urmă, când Dumnezeu va aduce o sânda lui asupra tuturor celor care în loc să învețe pe oameni adevărul Scripturii, ca oameni ai lui Dumnezeu, pentru bani au făcut după placul lui Balac, adică omului. Oameni buni, dacă veți căuta slujitorii lui Dumnezeu după placul dumneavoastră, veți găsi mai mulți decât credeți. Pentru că sunt pentru bani. Însă aceia care slujesc pentru bani vor avea același sfârșit ca și acelora care caută astfel de slujitori. Domnul Hristos spunea largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Dar, îngustă este calea, strântă este poarta care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Da. Vreau să vă spun că scriptura este foarte corectă în ce privește credincioșia. Și așa cum aseară am punctat faptul că Avram a dat lui Melchisedec zeciuală. aseară am pomenit, nu? De data aceasta vă mai dau un pasaj, și anume, după ce Avram dă zeciuială lui Melchisedec, Trec anii și nepotul său, Iacov, fuge după ce a greșit spre Laban, spre fratele mamei lui. Și în timp ce este pe drum, se culcă, visează un vis, vede scara cerului, lui Dumnezeu coborând și suindu-se, Geneza, capitolul 28. Și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 și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte minte, va fi casa lui Dumnezeu, și voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Vedeți? Acest principiu al zecimii a fost valabil în casa lui Dumnezeu întotdeauna. Iar principiul acesta funcționa simplu. Omul Venea la Dumnezeu și înapoia a. a zicea parte din profitul său. Poate vei zice, e mult. Să știți că în Biserica Adventistă nu vine nimeni să verifice pe oameni cât a câștigat. Știți de ce? Pentru că aceasta nu este problema bisericii. Aceasta este problema omului cu cine? Cu Dumnezeu. Pentru că noi, slujitorii lui Dumnezeu, nu suntem chemați să verificăm pe nimeni. Asta este problema credincioșiei omului cu Dumnezeu. Israeliții, după ani și ani, au ajuns ca să-L înșele pe Dumnezeu și au întrebat, cu ce te înșelăm? Și Dumnezeu le-a zis, cu zecele și cu darele de mâncare.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 Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuelile, să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Poate cineva să-mi spună: Da, frate pastor, dar lucrul ăsta este în Vechiul Testament. Dacă deschidem în Noul Testament, în prima epistolă a lui Pavel către. Corinteni, capitolul 9, găsim aici scrise următoarele cuvinte. De la 13 la 14. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbe sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Și cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovădesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Acest principiu Dumnezeu l-a lăsat să dăinuiască și este un test al credincioșiei față de Dumnezeu. Dacă cineva vrea să-L pună la încercare pe Dumnezeu, poate să o facă. Nu insist asupra acestei teme, pentru că acesta este un element de identificare a bisericii lui Dumnezeu. O biserică a lui Dumnezeu este o biserică care respectă acest principiu, în care preotul sau pastorul nu verifică câștigul omului. E problema credincioșiei omului, dar omul e învățat că e dator să-i dea lui Dumnezeu, ceea ce se cuvine lui Dumnezeu. Încă un lucru. În cadrul Bisericii Adventiste, niciun pastor nu ia banii de la oameni ca să vadă cât îi revine lui. Nu. Toți pastorii dintr-o țară au același salar, indiferent de câți slujitori, indiferent de câți membri are, indiferent de câte biserici are. Atunci când aveam păstoream trei biserici și aveam 600 de membri în cele trei biserici și giram încă un district unde pastorul era începător și mai erau încă 600 de membri, aveam 1200 de membri în câteva localități, aveam, aveam același salar care l-am acum. Pentru că slujitorul lui Dumnezeu nu trebuie să slujească pentru bani unde e parohia mai mare, unde sunt bani mai mulți. Merg acum mai departe și mă întorc la proroc. Pentru că am înțeles care e problema cu banii, omul în relația lui cu Dumnezeu trebuie să știe că e dator față de Dumnezeu. Și nu e. are voie pastorul sau preotul să-l verifice pe om sau să-i ceară omului, Asta vine din relația cu Dumnezeu. Și acum întorc la proroc. Întotdeauna de-a lungul timpului, prorocul a avut un singur rol. Să vină înaintea poporului și să-i arate drumul pe care Dumnezeu îl cere. Moise este recunoscut de creștin ca fiind prorocul cu cea mai mare autoritate. Totuși n-a fost cel mai mare proroc dintre oameni o să ajungem și la cel mai mare proroc dintre oameni. Domnul Hristos este asemănat cu Moise. Dumnezeu transmite prin Moise așa, va veni un proroc ca mine, de el să ascultați. Și aici vă dau câteva uh, paralele. Moise a trecut poporul prin apă. Moise a dat poporului, Dumnezeu a dat prin Moise, pâine din cer. Și a dat carne. Domnul Hristos, când vine peste timp, reproduce aceste lucruri și prima minune pe care Domnul Hristos o face este transformarea apei în vin. Nu discutăm acum minunea aceea, ci doar faptul că Domnul Hristos vine și arată că el are o putere mai mare decât Moise. Moise le-a dat apa din stâncă. Domnul Hristos transformă apa în ceva mai bun decât apa. Domnul Hristos a făcut ca mulțimea aceea, în două rânduri, care era acolo cu El, peste 5.000 de bărbați, într-o ocazie, peste 4.000 în altă ocazie, să mănânce din câți pești. Într-o ocazie au fost 5 pâini și 2 pești. Și au mâncat toți, au mâncat toți, în afară de bărbați, erau și femei și copii, oamenii zic, cercetătorii, că erau peste 15.000 de oameni. 15.000 de oameni din 5 pâini și 2 pești. În felul acesta, Domnul Hristos vine și dovedește că este un proroc la fel ca, ca Moise. Era împlinat profeției. Tot timpul, de-a lungul istoriei, prorocul a avut un rol. Să-i întoarcă pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dus pe poporul Israel în pustia Sinai. Și la muntele acela Dumnezeu vine și le redă poruncile. Aceleași porunci pe care Avram a poruncit casei sale după el ca să le păzească. Rolul profetului a fost acela de a-l duce pe om înapoi la Dumnezeu, la poruncile lui Dumnezeu. Domnul Hristos, după trecerea timpului, vine și la fel ca Moise, merge pe muntele fericirilor, și spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine va spune aproape său prostule sau măgarule, nebunule sau măgarule, va cădea sub osânda judecății. Depinde de unde citim relatarea, că o relatează și Matei și Luca, Nu? Și ei vin și surprind că Domnul Hristos spune așa, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că dacă ai și privit, ai și păcătuit. A desfințat Domnul Hristos vreo poruncă din cele zece? Nu. Domnul Hristos a venit și a zis, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. În felul acesta, înțelegem că Procul de-a lungul timpului a avut un singur rol, să-i întoarcă pe oameni la, la cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, niciun preot, niciun pastor, niciun proroc n-are dreptul să vină și să dea o altă învățătură decât spune aici că a zis cineva, că a spus altcineva. Nu la lege și la mărturie. Dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări pe ei. soarele neprihănirii, spune Dumnezeu prin prorocul. Uneori rolul prorocului n-a fost ușor. Gândiți-vă la momentul acela în care în 2 Samuel, capitol 12, Prorocul Natan este trimis la David să-i aducă vestea pedepsei lui Dumnezeu pentru păcat. Știți cum a venit Natan? A venit și a spus împăratului o parabola. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Ăla sărac avea un mielușea și la bogat a venit niște musafiri și bogatul a trimis să ia Mielușeaua, să o taie. Și când împăratul a auzit lucrul acesta, s-a aprins de mânie foarte tare împotriva omului acesta și a zis Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi patru miei pentru ca să vârși faptul acesta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acela. Rolul profetului n-a fost niciodată să cânte în strună oamenilor pentru bani, ci rolul profetului a fost să-i conducă pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu și să le arate unde au păcătuit. Vă place când cineva vă arată unde ați greșit? Vă place? Cui îi place? Nimănui nu îi place. Dar ăsta e rolul profetului. Ăsta ar trebui să fie rolul preotului, al pastorului, să arate voia lui Dumnezeu pentru oameni. Mergem mai departe. În timp, părați capitolul 21. Ahab, un, un împărat foarte păcătos, foarte rău. Ia via lui Nabot și Dumnezeu îl trimite pe Ilie. Domnul a vorbit și a zis, Voi aduce-ne în peste tine, te voi mătura, te voi nimici pe oricine este al lui Ahab fie rob, fie slobod, și voi face case itale, versetul 21 și 22, voi face case itale cum a făcut case lui Ieroban, fiului Nebat, și casei lui Baeșa, fiului Ahia, pentru că m-ai mâniat ce ai făcut pe Israel să păcătuiască. Atunci când un conducător îl face pe popor să păcătuiască, Dumnezeu se mânie și lasă să vină asupra acestui popor judecata lui Dumnezeu. Știți ce îmi place la Ahab? Spune cuvântul în versetul 27, După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus sac pe trup, și-a postit, Sexul, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, tisbitul, și a zis, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său. Vedeți, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca el să se pocăiască și să trăiască. În felul acesta înțelegem că prorocul lui Dumnezeu a avut întotdeauna rolul să-i întoarcă pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau ca să priviți modul în care Dumnezeu a lucrat în istorie. Prorocii n-au fost niciodată oameni fără păcat la care trebuie să ne închinăm. Nu. Au fost oameni care au slujit pe Dumnezeu și care n-au primit închinare. Care n-au primit închinare. Când apostol Pavel a fost Privit ca fiind un sfânt Și oamenii au vrut să-i aducă închinare i au oprit și a zis Nu faceți lucrul acesta Și suntem și noi oameni ca și, ca și voi Niciodată Omului Dumnezeu n-a primit închinare Nici în viața aceasta Și nici după moarte Este o altă lecție A bisericii lui Hristos Ei bine atunci când istoria a început să se apropie de împlinire. În lumea aceasta au început să se întâmple acele semne spuse de Domnul Hristos, tremure de pământ, semne în lună și în stele. În anul 1755 a fost cutremurul de la Lisabona primul mare cutremur al epocii noastre. În vremea aceea, când populația nu era câtă este astăzi, de o milion, aproape o miliarde, au murit în prima fază a cutremului 90.000 de oameni. O parte a orașului Lisabona s-a scufundat. Pământul întreg a simțit vibrația cutremului de patru ori unda s-a dus de jur împrejurul pământului. Oamenii care știau cuvântul au înțeles că vine vremea sfârșitului. Apoi, în anul 1780, pe 19 mai, are loc întunecarea soarelui. Ziua la miaz, soarele s-a întunecat, găinile s-au dus la culcare, vitele s-au întors de pe câmp și au intrat în grajduri. Și nu s-au mai văzut să faci nimic, a trebuit să aprindă oamenii lampele. Și oamenii și-au dat seama că vine vremea sfârșitului. Aceasta a determinat întoarcerea oamenilor la Scriptură. Și au început să cerceteze Scriptura. A avut loc Revoluția franceză în 1780. În 1793 și apoi în 1798 a fost arestat papa. Toate evenimentele acestea au făcut pe oameni să înțeleagă că se împlinește Scriptura și s-au tradus Bibliile în foarte multe limbi și s-au răspândit Biblele pe toată suprafața Pământului. În felul acesta, în 1821, Joseph Wolf, un evreu german, devenit creștin, cutrără lumea aceasta și predică revenirea Domnului Hristos în, la împlinirea vremii. Au cercetat profețiile și au înțeles că cele 2300 de seri și dimineți se împlinesc în anul 1844. Așa au înțeles ei din Scriptură și erau oameni din toate religiile. Joseph Wolf parcurge lumea aceasta și la Arabi găsește oameni care l-au întrebat Tu știi că vine Mesia în 1840? A ajuns în America. În America de Sud, un preot catolic, iezuit, spaniol, predicare venirea Domnului Hristos în 1840. În zonele locuite de tătari, revenirea lui Isus Hristos era așteptată în jurul acelui așan. În Anglia, începând din anul 1826, 700 de preoți au început să predice Revenirea Domnului Hristos în jurul anului 1844. În Germania, Bengel, În Elveția, Gausen. În America, William Miller. În lumea aceasta, peste tot s-a predicat Revenirea Domnului Hristos în anul 1840. Și lumea voia. Ei bine, în timpul acesta n nimeni curajul să spună nimic. Au făcut calcule după calcule și în cele din urmă oameni dintre ortodoxi dintre reformați, dintre catolici, dintre mileriți, au ajuns la concluzia că Domnul vine în 1844. Și ultima dată după calculele lor a fost 24 octombrie. 23 octombrie 1844. Și-au așteptat să vină. Dar oamenii aveau pe câmp lucruri. Și pentru că vine Domnul, de ce să culegi porumbul? Că n-ai nevoie de el. De ce să-ți Că n-ai nevoie de ei. Că vine Domnul și te duci la... la cer. Și lumea aceasta vuia. Unii erau împotrivă. Alții Pentru. Și a trecut noaptea aceea de 22 octombrie spre 23. Și Domnul n-a venit. Și dimineața aceea, cei care până atunci nu au mers la biserici, n-au căutat, i vedeau pe cei care, pe vecinilor care așteptau să vină Domnul, și, bă, vecine, tu ce cauți aici? Tu ești în cer! Din momentul acela în lumea noastră, s-a răspândit ateismul cu cea mai mare putere. Pentru că oamenii au căutat în cuvânt, au interpretat cuvântul, l-au înțeles greșit și s-au descurajat. Dar profeția zicea, 2000 după această, această vreme, Sfântul Locaș va fi curățit și ei au cofundat Sfântul Locaș din ceruri cu pământul au crezut că va veni Domnul Hristos. Însă o grupă de oameni din sutele de mii care l-au așteptat pe Domnul să vină s-au întors la Scriptură. Unde am greșit? Că nu Biblia a greșit, noi am greșit. Din cei care au așteptat, mulți dintre ei n-au mai crezut în nimeni și în nimic. Dacă Dumnezeu nu a venit, înseamnă că nu există. Dacă Dumnezeu a văzut că noi l-am așteptat cu toată inima, nu ne-am cules lucruri de pe câmp, înseamnă că Dumnezeu nu există. Și foarte mulți au ajuns să nu mai creadă. Ei, atunci toate bisericile, care până atunci n-au zis nimic, au spus toți aceia care ați așteptat să vină, Domnul, ori veniți și mărturisiți că ați greșit, ori vă dăm afară. Și unii au venit și au zis, am greșit, alții au zis, nu ne interesează, dați-ne afară, că nu mai credem în nimeni, că nu există Dumnezeu. Și alții au spus, dați-ne afară, noi nu vrem, noi vrem să căutăm adevărul. Și oamenii aceștia s-au întors la Scriptură să vadă unde au greșit. Și și-au dat seama că au greșit, stabilind venia Domnului, fără să ține cont de versetul care spunea, ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici fiul, ci numai tatăl. Și au înțeles că au greșit. Și oamenii aceștia au căutat să înțeleagă ce au greșit și au înțeles că au greșit în multe lucruri și trebuie să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. Au înțeles că ei nu țin ziua care trebuie, au înțeles că nu mănâncă ceea ce i-e îngăduit, au înțeles tot ce au greșit și au început să dea la o parte din viața lor. Nu aveau de gând să facă o nouă biserică. Pentru că ei credeau că Domnul vine curând ei credeau că se împlinește profeția, că semnele cu tremurul, stelele, soarele. În 1833 a fost căderea de stele. O cădere, cum cad smochinele? Așa se vedeau stelele căzând. Și oamenii au zis, toate astea s-au împlinit, deci trebuie să vină Domnul. Și n-au avut de gând să facă o biserică. Dar cercetând cuvântul lui Dumnezeu, au înțeles că ei trebuie să fie biserica care proclamă lumii ultima solie, ultima chemare a Lui Dumnezeu. În felul acesta s-a format Biserica Adventistă. În 1861, la aproape 20 de ani, după Marea Dezamăgire din 1844, s-a format prima biserică adventistă din oamenii aceia care au studiat Cuvântul Lui Dumnezeu și să vadă unde au greșit. Și au înțeles că au greșit în multe lucruri, nu doar în profeție. Au înțeles că Biserica lui Dumnezeu are o singură chemare. Chemarea să transmită lumii întoarcerea la poruncile lui Dumnezeu. La credința lui Hristos. Chemarea de a fi un popor pregătit să-L întâmpine pe Dumnezeu chemarea de a duce întregii lumi, solia din Apocalips care spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că a sosit ceasul judecății Lui. Dragii mei, Biserica lui Hristos este chemată să se întoarcă la cuvântul lui Hristos. Biserica lui Hristos este chemată să se întoarcă la păzirea acestui cuvânt și la propovăduirea Lui. Temeți-vă de Dumnezeu și dați slava. slavă. În acest popor, Dumnezeu a chemat un proroc. Mai întâi, a chemat un bărbat și a descoperit evenimentele ca să-i arate că e bine să se întoarcă la Scriptură. Și bărbatul acela a zis cum să fiu eu atât de Toată lumea să-și joc de mine. Cât ce vă, tu? Și atunci Duhul lui Dumnezeu a zis, dacă nu transmiți solia, am să caut pe altul. Și Dumnezeu a vorbit altui bărbat. Și acest bărbat a ezitat. În cele din urmă Dumnezeu a spus acestui om, dacă tu nu vei transmite solia, am să te leapăd și am să aleg un vas slab. Și a refuzat. După câtva timp, bărbatul acesta într-o duminică, încă se adunau duminica, pentru că erau din toate bisericile, încă nu știau despre sâmbătă. Bărbatul acesta s-a ridicat în picioare și a zis, Dumnezeu mi-a descoperit un lucru și vreau să vi-l spun. Și când să spună, a uitat. S-a șrijat jos și a zis, îmi pare rău. De ce a uitat? A refuzat să transmită solia când Dumnezeu i-a cerut. Și s-a întâmplat lucrul acesta în două ocazii. Și tot grupul acela de oameni a zis, mă, și zice, nu știu, îmi vine în minte și când vreau să vă spun, uit! Și a trecut vremea. Și într-o zi, în timp ce erau adunați împreună, în adunarea aceea s-a ridicat o tânără, Elen Harmon. Și femeia aceea, tânără aceea, a zis, oameni buni, Dumnezeu mi-a descoperit călătoria aceasta și mi-a cerut să vă transmit această solie. Vă dați seama, pe vremea aceea, nu ca astăzi, oamenii erau mult mai împotriva femeilor decât astăzi. Nu a chemat-o să fie preot. Era un proroc ca Ana, ca Hulda, ca alte prorocițe din Scriptură. Și în momentul acela unii din biseri din poarta ridicat. Nu se poate. Și cei doi bărbați s-au ridicat. Și cel care s-a ridicat, care fusese chemat și s-a ridicat de două ori și a uitat, a zis: "Oameni buni, stați un pic. Ceea ce Dumnezeu a descoperit acestei fete, mi-a descoperit și mie. Țineți minte că de două ori m-am ridicat să vă spun. Și am uitat, știți de ce am uitat? Pentru că atunci când Dumnezeu m-a trimis să vă spun, n-am făcut-o. Și Dumnezeu mi-a zis că mă leapădă și alege un vas slab și umil. Când femeia aceasta a povestit viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, mi-am dat seama că e aceeași viziune și Dumnezeu vorbește prin ea. Niciodată Dumnezeu, prin Elen Harmon, căsătorită mai tăziu White, nu a făcut altceva decât să ceară bisericii sale să se întoarcă la cuvânt. Rolul unui profet este, rămâne același, să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau să te întreb, vrei să te întorci la cuvântul Lui Dumnezeu? Eu nu vă cer să deveniți adventiști. Eu vă încerc să vă întorceți la cuvântul Lui Dumnezeu. Și dacă biserica în care sunteți vă acceptă întorci întor întor la cuvântul Lui Dumnezeu, slavă Domnului! Dar vă garantez că nu vă acceptă nicio biserică. Știți de ce? Pentru că doar biserica Lui Dumnezeu acceptă să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu pe deplin. În seara aceasta vreau să te întreb: vrei mântuirea și îl vrei pe Dumnezeu? Dacă vrei mântuirea și îl vrei pe Dumnezeu, atunci trebuie să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ajute, ca toți cei care în seara aceasta vreți să respectați Cuvântul lui Dumnezeu, să aveți puterea să o faceți. Domnul să ajute ca toți cei care vreți ca să împliniți voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea puterea să o facem. Mai fac o ultimă precizare. Niciun adventist nu este un om desăvârșit și sfânt. Suntem oameni ca toți oamenii, dar avem datoria să ne întoarcem cu toții la cuvântul Lui Dumnezeu și El să ne ajute pe toți să facem pasul acesta. Amin.